حي على الفلاح الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اللهم ان نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معدونا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم ان المساله في فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بقوم فتنه فخذنا اليك غنمسون اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبي وغص الله عليه وسلم متجمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله او يتدارسون فيما بينهم او يذكرون الله عز وجل الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظتهم الملائكه وذكرهم منه ما من الله تجد مشيرش مشيروسات فلنضمن الله عز وجل زوتي في واستنا بطراو Në emër të bekimit të Zotit, qofshëm në të dashurin e Tij, të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e Tij deri ditën e gjykimit. Allahu xhelni te lalomi lutem, o Allahu Zoti i gjithësisë, ne për Teje o Zot kërkojmë xhenetin, sa të jemi gjallë në mundësi o Zoti i Madh, që të punojmë, të veprojmë, dhe ve të silhemi ashtu siç ka e kanë hier banorët e xhenetit. O Allah na ruaj nga zjarri i xhehenemit, sa të jemi gjallë o Zot, në mundësi që truemi nga gjithë gjithë që mund tjetë shkak për të dënuar në zhalën e gjithënemi, pre fjalëve, pre dhe pra dhe apo pre sjellëve. Allahun gjithë në zhalën e lutëm e aforcoj imanën tonë, besimin tonë. Allahun gjithë në zhalën e lutëm që në i regulloj pun të akheretit, sa atje do tjetë këthimi, këthimi në papërjaçtim. Allahun gjithë në zhalën e lutëm që në i regulloj pun të kësaj dynjaje, se ne këtu për e tëmë, Allahu të lutim që jeta e ontë të çkak dhe sebet që na shtohet savapët e mëdhurat. Allahu të lutim që vdekja e ontë të çkak dhe sebet që më të na ndërpritet njëherë për të mund gjonagu më fat. I lutem Zotin Xhallahu Gjell Qallahu që të jemi në sante për atë në njerëzve për cilët fejanë Zotit, sa më vonë sa ne të kemi thënë, sa herë që besimtarët mlidhen diku për hir të Zotit, për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. ë uh, Mëshira e Zotit qetësia shpirtërore do Zotit të zbërejë nga Zoti tek zemrat e tyra. Allahu të lutëm të të qetësojë zemrat e shpirtrave. Me laiket e Zotit do do t'i rithojmë këta njerëz me krahë dhe me fllatrat e tyra luaj Zotit që ti jemi ne me laiket e Zotit këto momente. E Allahu Xhela Xelali do të të përmend atë ku është ai, luaj Zotit në mëat që jemi ne këtu në njerëz që Zoti përmend atë ku është ai këto momente. Amin. Falënderim Allahun Xhela Xelali për mirësitë e tij dhe beqatit e tij pandnumërta e nuk ka dyshim se qenit tonë nuk këtë jetë dhe nuk këtë botë është për mirëstive dhe negativet Zotit, gjë që obligonë gjithëse cilin për neshë tjetë mirë njohës ndaj Zotit, ndaj kërjuësit ti. Sepse njëri ju në natyren e ti është i gatuar që ndaj gjithë do këpurit që i bëm mirë ose të regonë aktë mirësjeldin ndaj ti të jakëthejme mirë njohëja dhe mirësjeldin. E Zotit madhë Në krijoj, në sotën në këtë botë, e nëse ka mirë njohje dhe mirë stjellje, ndaj diku që e meriton më shumë se zdo kusht tjetër, kjo është Allah, kjo është Zotë i kërë asë njërën. Nëse në njërit për nëshë do t'i bëjë një dhuratë, një X5 më shemë, ose do i bëjë dhuratë një Samsung 5S, sërja që ka dalë të nëni, ose një laptop i mirë, eh? ose një iPad i njërë, ose një tabletë, apo një qëka tjetërë. Sa e herë të shqipëshë këtë robin, me të dojë që falim nërë, Zotë tash më blefë. E Zotë i mod nga ka dhonë, a shumë gjërë dhe mirësi, pa as nëlloj interesi të këne. Për që mëse një ju do të vlerësojë shikimin që i ka dhonë Zotë, Sa laptopa blehet me shikimi si të ka dhe në Zodhën? Sa makina, ekspesa blehet? Sa vetura blehet? Sa tokë blehet me shikimi? Po me dëgjim, po me të folve. Po me saktësi në gjumë të tjurë, si e i qalë nuk je dhe ratësak e tjere e tjere. E mbi të gjitha këto mjërësi dhe begati, dhe pas taj shkok e veshkat, s'ke nevoj për transplant veshesh, shkot e këmërqia, s'ke nevoj për transplant mërqie, mërqie, shkot në stomahu, mashallah dhe i gurët i blumë. S'ke asu dhe problemi. E mbi të gjitha këto që ndronë mirësia e të mënduarit, që dhe thot e dalon të njërë nga e keqja, e dalon të dobishme nga e padobishme. Ke aftësi vej shpesharen me s'dut dobishmeve, Dhe ke atë si i nëvesh dhe peshojnë me s'dy gjyrat dëmshme. Qa të regon kjo? Logik, arsye. Sa ku shton? Qfashmimi ka? Dhe vetëm kaqë, për Zotin mod, ka dhe në shërbim këtë tokë që t'i e shkel, ka dhe në shërbim këtë ajer që t'i e t'i. Ka dhe në shërbim këtë univers me jyët në planetet e ti që funcënën gjitha për njëri ju. E ka kërku Zotit për njërijut, tjetë, ndaj Zotit mirë njohës. Së përsa është normalë, ndaj këti që të ka bërë gjithë të të të mjëra të regohësh mirë njohës. Pra nuk është se Zotit i matë ka kërkuar për njërijut dhishka që nuk është logike, dhishka që nuk është arsueshme. Dhe kjo është për mjërësive të kësa e feje, se gjithë të gjënë të është e logikëshme, gjithë të Pra në ka diqka në femë tonë që pëthot arsuja dhe logjika, sikur se kap do të këtë meselja, këtë qështën. Ti së mund të kapsh përshka kapacitetit të dobet intelektual shkendësorë, përshka se ngritja jote e njuhurive dhe e shkendësis është dobet. Parallisht, aji që ka një logjik të pasër, aji e kupton se në këtë gjë që Zotit ka ligjeruar kanë të urtësit më dha, kanë të në bërësi të më dha. Për këta arsye, djetarët e islamit ku flasën për burimet e fesë, shfarë thonë. Burimet e fesë jam në libri shenjë të Kur'anën, tradita profetike, që që qëtë interpretimin i Kur'anën, thotë unanimiteti i djetarët e islamit, dhe njëher më njëherë në basë kësaj vjen kush, logika e pastër, që dhe thotë gjëdëgjë në këtë fe, mund të arsye tohet pushti që të arsujetohet është logjika e pastrë. Sepse logjika dhe arsujet njërzore e në dy, të pastra dhe të kthelta, me këto ka hapsira për negociata, për debat dhe për dialon. Dhe kemi arsujet të smura, të infektuara, problematike, cilat kanë nevoj të pastrohen njëherë, pas taj të hapën dyërët e negociatave. Në këtë fej që nga dozë Zotë i madhë, Allahu që le që la luhu, gjithdo gjëmë të mund të arshtujetohet, mund të logikohet dhe mund të gjehet komenti shumë i pramyshëm. E rëndësishme është që një jut tjeti pa ëndëshëm. Ky është kushtin. Shë që duke filluar të gjehe me esenciale që Zotë i ka kërkuar për një jut, që është tjeti njërë njërës ndaj Zotë i këti, është në mësë logike. Sepse t'ka kërkuar faktikisht atë që nështë normale që t'ta bësh daja ti që të ka bërë mirë, daja ti që të ka trajtuar mirë, daja ti që të ka trajtuar me kujdesë. Nuk e pas parasysh faktin, se as gjënë këtë botë nuk është pronë e njëri ju, që do të thotë arriti e ti. Për këtë arsye, as arjen që ti e thith, nuk e mbanë, se nuk është asa i jëti, po e thith edhe në zjerë prapë. Dhe këto gjymtyrshë të i ke, mos kujtose i ke fituar mas një betejë me shtrigat apo me xhind apo me disa çënje jashtoksore dhe doli fitimtar dhe pa të sy. Edh kusht tjetër që humbi kët betejë doli i verbër. Ja, jo më jo hiç. Sa shpun betejë as forca as merite. Por të arsyet e Zot i ma ca njerëz i kanë lënë sakat. Që ata që nuk janë sakat më morën mësim. Disa tjerë i kalon verber, që ata që janë shikuës të marrë mësimë. Disa tjerë ka i kalon shurët me metë, nërko, që ata që flasin dhe dëgjën të marrë mësimë. Pa një gjithëse cili duhet më ndojë sa aji është jo falëndër uës, me thonë, dhe i Zotit, po sa ne, këto të mjërë që ne ka dhonë Zotit, Po i përdorim në të mirë dhe me knajt Zotit. Nuk po them, a i kemi thonë Zotit falimnerit, për këta të mirë që nga ka dhonë Zotit. Do të du ashti shumë e letë që me i thonë Zotit falimnerit, se i them Zotit falimnerit dhe Zotit me ke dhonë gjitha këta, edhe me ka që i mbyllë. Për që a i ke thonë falimnerit? Pra te që të ka dhonë dhejë në këtë moment, Dhe po i thua faleminderit për këtë që të ka dhënë deri tani që po flet. Apo po i thua Zotit faleminderit për këtë që e ke tani me anë të cilës po flet. Per atë që e ke në moment, apo po i thua Zotit faleminderit për këtë që do të kesh. Qëshini ju ka shumë vështirë të jetë falëndorës korrekt ndaj Zotit që Lejzelalu për të mia që i ka dhënë. Për arsye të veçanta, Saosm thop, ju ju Zoti ka dhënë 360 dhjet, ndarjen trupin e tij dhe për çdo ndarje njëu duhet t'i japë një lëmosh në shef falënderimi për zotin çdo ditë çdo ditë sot me ndihmë u di kë që ka i hall është një lloj lëmoshe me një ngrit barrel dikujt që është duke ngarkuar diçka është një lloj lëmoshe me i liru vendin dikujt është një lloj lëmoshe buzqesha jotën fryturën e dikujt është një lloj Lëmoshe. e në mos, të të fali dyre e katë namaz paradite, me njetin e falinderimit dhe i Zotit për mirësit dhe begatit që ajtë ka dhenë. Unë nuk të të ndalëm të, për po të të bëj një pyjtje tjetër, sa ne i përdorim të të mirë që në ka dhonë Zotit, për mos më hideru Zotit. Pra Zotit të i ka dhonë gjitho, gjitho të mirësi, gjitho të mirëa, Logjika është që të paktën atë që ti ka dhënë mos ta hidhrosh. Mos ta zëmrosh me këto të mira që të ka dhënë. Pra dikush ta dhon një celular durat, do ti e merr celularin dhe i djua ti. Kështu është normale. Zoti ti ka dhënë syt, Zoti të ka dhënë veshët, Zoti të ka dhënë gjuhën, Zoti të ka dhënë durit, Zoti të ka dhënë kom, Zoti të ka dhënë mendjen. Zoti të ka dhënë ajerin që jëthit dhe Zotit, ka dhëmë dritën e djeli që funsionon për të tërju Zotit, ka dhëmë togën që jëthit dhe... Sa i përdoj të të këto mirësi të Zotit, për të aknajtë Zotit dhe për mos me i hidhuru Zotit. Êshtë mirë që njëri ju të meditoj në këtë pikë, dhe të mendojë të sa aji i ka punët mirë me Zotit dhe me kryuasën e ti. Po duket kjo gjë? Kjo gjë fillon të këtë Korekësia i njërjut në radë parë me Zotin e ti, endë sa gjëra që Zotin i ka kurkuar për njërjut, jo se a i ka nevojë për të gjëra, asë se këto gjëra i bëjnë mirë Zotin. Një ju kujton se kur Zotin i ka thonë se duhet më u faljë, uspë i bëjmë nëjnerë Zotin. Një ju kujton se kur Zotin i ka thonë duhet më gjurë Amazonin, uspë i bëjmë nëjnerë Zotin mësë përfitan Zotëi në i gjanër e të mes. Një ju duhet jetë i qartë se Allah është elgani. Qështë i pasën, asë samët, s'ka nevoj për asë gjë. Në ka nevoj e për faljen e falseve, asë për agjërimin agjëruzve, asë për përmendjen e përmendzve, dhe asë për duat e du tje bërzve. S'ka nevoj. A i ka kërkuar se ne kemi në të tyrë një gjithë t'ilë, për vetën t'anë. Ja i badi inë kum len të blëgu nefëri fa të në fa'uni, vë len të blëgu durri fa të durroni. Zatë i ka thëmë në hadithin këtësi, o ropë të mi nuk mund të më bëni ju mua nëjtë mirë, me pun të juja asë nukë mund të me dëmtoni me gjënahet të uaj. Po përse ozatë atëherë në kërëku të adhurojmë dhe të përkushtohemi dhe të largojmë nga gjënahet, ka artë përgjitja patu. I bëni për vetën të uaj. Në sajtë të tyre ju shpërbleheni në këtë botë dhe në akiret. Në sajtë të tyre ju dënoheni në këtë botë dhe në akiret. Si shpërblejët njërë ju për të mirat e ti në këtë botë se në akiret, okej, okay, përka të gjenet, të tjere tjere, për në këtë botë si. Dhe si dënohat njërë ju për të këshijat e ti në këtë botë se në akiret të imi ka të gjahenem. Ndërkohë që ne në këtë botë shojmë diçka që është paradoksale, që do të thotë përka shumë rëpë të mirë, për që vujnë. Së për shpërblejën Zotu, n Dhe ka shumë njerëz që qjas besojnë, as bëjnë asgjë. Kanës për para, ecin për para, po kalojnë mirë. Ndërkohë që Hoxha tani sapo na tha që u shbon mirë Zoti hap këtë mirë në këtë botë dhe hap këtë mirë në ahiret. Okej, ahiretet e kemi të qartë. E kush bën keq, Zoti ka për të dhënë në këtë botë, po edhe në ahiret. Në ahiret e kemi të qartë, po në këtë botë ku dhe si Përgjigjen për këtë ka thonë Zoti në Kur'an. Foth Allahu Xhela Xelalu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhalika. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi limah hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atadhkura ayatina fa nsiteha kadhalika al-yawm tunsa. Push refuzon u sikthe shpinën Zotit në këtë botë. Neati do të japim miet të vështirë. Me ishetem ndonë ka jetë të vështirë. Nuk tha do të a vërfërojnë, asë nuk tha do të a dënojnë, asë nuk tha do të dëvuj. Jo, jo, tha do të ketë një jetë të vështirë. Dhe jetëa e vështirë tu ka për qëllimë kryesorë jetën e vështirë shpirëtërorë. Pra një i cili nuk është i lidhë me Zotin, e i ka këtu i shpinën Zotit, është një puna e dikuj që ka fëto të madhë dhe nuk shkon të e këzjarri më ngrof pa shkon në borë, në akull, në shinë, fortunë dhe kërkon për ngrofësi nërkohë që zjarri është veni ku më ngrofë është e këj një i vërdhon, vërdhon, vërdhon dhe vetur se mardhiv dhe mardhiv dhe, dhe fëtohet dhe vun, e vun e qdo një i që i këte në shpinën zotit dhe të të që i ka këtura shpinën asa që është e mirë dhe pozitive për jetën. Dhe kuj kudo që të shkojë një njeri, tek paraja, tek pushteti, tek fama, kudo që të shkojë një njeri, kë ka humbur thelbin. Kë ka humbur sinjalin. Sinjali është kontakti me Zotin. Problemi është pasuria, fama, fancë të kudigjohën e tjere tjere, që mund të ketë një njërë në këtë botë, nuk të ajapin të sinjallit, për kundra zi e prishin sinjallin. Janë si puna e valve të kia, që të bëjnë zhurmusin. Kur njërë ju e ka sinjallin me Zotin, dhe e ka kontaktin me Zotin, sa dojt që të mungojnë këto valet e tjera, s'ka nevojnë. E Allah unë gjele gjelëmë thotë, e kush i këthen shpinën në Zotin, Ai do të ketë një jetë vështirë dhe jeta e vështirë këtu ka për qëllim kryesor jetën e vështirë shpirtërore. Pra, që nuk e mbush këtë njerëz në këtë botë asgjë. Edhe pse mund të ketë, edhe pse mund gëzoj, edhe pse mund ketë shumë njerësi në këtë botë. Ajo që do i ndodhi pastaj në botën tjetër është më të mëshme, sepse ajo që ndodh këtu është këtu. E kundërta është në palën tjetër, në grupin tjetër, ai që ka kontaktin me Zotin e tij. Si do që ti kjetë hallët dhe vujtjet dhe shqecimet në këtë botë, ajo është i knaqë, është i qjetë dhe është i lumë tërpëse? Se e ka kontaktin, e ka mështetjen. Ka ku të kthehet. Këta të tjerët, përshdo dhe sikleti dhe situate, ku do që të kthehet, nuk e jep mështetjen e duhur. Që do të thotë, njëju nuk gjenë zgjidi shpirëtërore, tek lekun. Përkundrazi kur ai shef lekun ai t'i jep më shumë siklet. Sa më shumë të kesh aq më shumë doje të kesh. Sa më shumë të kesh aq më shumë futesh në stres se, se, një se ku do ta hazhosh ti do ta bosh kaq da çosh. Kush nuk i jep qetësi. Edhe kur ka njëriu një jetë si themi për shemb shumë fam, nuk është se kjo i jep qetësi. Përkundrazi do të jetojë me dëshirën e famës çdo të tot ai jeton tashmë për njerëzit. Në zdata humbe, do kja lën gjithmonë siklet, e lën gjithmonë stres, sepse një parapap një parapac, parapapac, parapac, ë, ja prish gjithë pullën, e kapet në një siklet, në diçka, bie ndër shitet e njerëzve. Nësa kë tyatri ashtiknaç me qadan si do qadërin e Zotit. Sidoqë të vinë punët e mia, ai ka një derë të hapur gjithmonë. Ai ka një mbështetje dhe shpinën e ka gjithmonë të ngrohtë, gjithmonë shaf përpara. Do sa ky tjetër është para majtas, djathas, para mrapa, majtas, djathas, lart, poshtë, mundohet të ç'i mund të jetë. Do sa ky të paktën pjesën e shpinës e ka të ngrohtë. Gjithmonë shaf përpara. Dhe jo përpara, që do të të mbarojë si kimi ke huna e ti, po për para me kuptimin e asaj që e prebë. Dhe se gjdo gjërë është si të përkoshmërë. Gdo gjërë është si momentale. Për këtërës të i tha Zodu, gjëgalu Muhammedis Osem dhe besimtarve. Me të, felaj e gurran në këtë kallubu lëdjine, këtërru fil bilad. Me ta unë kalilun, thume më uahum gjëhennëmu vë bësëm hëm mos të të mashtroj të mjërsia që kam jo besimtarët në këtë botë. Se sa do që të zgjas është e përkoshme. Pas ta i fundi t'yre do t'jetë ferën, gjeheneme. Mashtroj. Sa do që t'ketë, sa do që t'ketë, sa do që t'ketë, është përkoshme. Edhe pëse ka, sa ka për tjetë uaj, 7 vjetë, sa këtë tjetëri, 8 vjetë sa këtë tjetëri, 100 sa këtë tjetëri përfundimit të tjetë kush, vdekja për të duja grupet. Të duja grupet... Të duja grupet dhe të përfundojnë në një grobë që quhet varë. Dhe të duja grupet, qëfar kanë pasë, dhe kanë gëzuar, dhe të alejnë në këtë botë. Edhe me kejtë se sa kjo, të duja grupet, kur hanë drejkë, sa barë që mbushit, një barë. Kur hanë darkë, sa barë që mbushit, një barë. Kur hanë gjë, sa barë që mbushit, një barë. Një madhe. Kjo një filozofi e madhe. Këtu e mbushim me grosh. Këtu e mbushim me katër lloj mishrash, përfundimi kush është një do të mbushët. Këtu e mbushim me sallatë, këtu e mbushim me tre lloj mishrash. Një barkë është kjo, nuk është një filozofi e madhe, nuk është një çudi e madhe. Ama gjumi që ka këy nuk është një gjumë që ka këy tjetri. Si e zen gjumi këtë dytin, nuk e zen gjumi e të parin. Se është aje qëtësia shpirëtërojë që t'jep gjumi në rrëhatëshmë. Dhe nuk është qëtësia matë reale, aje që t'jep gjumi në rrëhatëshmë. Por të arsue, tha Peyramesh s.a.s. Së në hadithin në s'ak. I nga Allahe të barër ta'ala jo t'i dhumja men ahabba, wa men lem ju hib. Wa la jo t'i el imanë, një transvetim. Një transvetim tjetër e l'akh Nëjë të nësetim tjetër, el-akhlaq illa li menhab. Zotit këtë bot, ja jep atyre që i do dhe atyre që nuk i do. Mirë pa akiretin, nuk ja jep vetëm sa atyre që i do. Besimin, nuk ja jep vetëm sa atyre që i do. Sjelljen e mirë dhe edukatën, nuk ja jep vetëm sa atyre që a dhahun që gjë në që da nuk i do. Atëherë, dhe tyra njëjot është që të regulloj punët me Zotit në ti. Të regulloj raportet me Zotit në ti. Tjetë mirë njohë për fëmijët që Allahu xhela gjel xhelaliu i ka dhënë, dhe e dyta, këto tëmira që Zoti i ka dhënë, mos i përdori për të dhëruar Zotin, sepse nuk është normale, nuk është logjike. Por ta suaj ka thut Allahu mohusit, i ka thut Allahu Allah jo besimtarët, i ka thut kriminal. S'ka kriminal më. Se sa njëri që ti i, i bën një të mirë dhe ai atë të mirë ta kthen ty me të keqë. Ellavori te disa kriminal bëhet njëri undon njëherë me Zotin dhe me krijuesin e tij që Zoti ka bërë gjithë këto mia, mjë, gjithë këto mirësi dhe gjithë to begati dhe vjen një moment që ai thotë, jo, s'dua, s'dua ta pranoj, jo po pse? Po pse më ndodhu? Pse vetëm unë ndodhem? Pse ma bën i Zoti kështu, etj etj. Ne harrom këtu njerisë se gjithë këto mia që Allahu Xhejel Xelali ja ka dhuruar, ja ka dhuruar dhurat prej tij. Dhe nuk është atribut i njeriu, ajo që gizon në jetën e saj botë. Përveç diçkaje që njeriu mashtrohet me të dhe kujton së është produkt i kujt i shpatullave të ti, apo i inteligencës ti, apo i menquris ti. Përveç kësaj, që faktikisht, edhe pse duke si kur njëri ju, e ka arrit vetë, e ka jështë për i Zotit. Sepsa i Zotit që ta datru në të ju ka që inteligent, kështë ta datru në ka që inteligent? Se hot e pra, nuk është atribut joti, nuk është se arrit e ti vetë. Shdurat për i Zotit, Të jemi mirë njohës, mos t'i përdojnë të mirar që nga ka dhënë Zotit për t'i dhëruar Zotit, dhe e treta, që të regonë sa mirë njohës ne jemi ndaj Zotit, gjëllë e gjëllë, mos t'i kalojnë njësa limite, bazë dhe shenja që Zotit ka dhe ndosë për njëri ju në rumë. Njëri ju njetë në kësaj botë është si një ullëtar i cili është fut në një autostradë për t'kalu. Nga kjo botë në ahiret, autostrada nisë me lindjen dhe përfundon me vdekjen. Dhe ti e vendosë në rrugë, jedu krejtës. O do të etësh sakt dhe do të arishë, ose për në rrëshe nuk arinë. Ose do të rehesh dhe të futësh në mbikalime, apo në rugica, apo në gjëra, cilat faktikisht ty të pengojnë nga vajtja jote në qëllimin final që është ahireti. E rruga e Zotit është e përcaktuar nga Zoti. Dhe shenjat në këtë rrugë janë vendosur nga Zoti. Ti je thjesht ai i cili udhëton. Njëri i suksesshëm, nëse do të arrijë me sukses në një limit të caktuar, në një fin, në një qëllim final të caktuar, çfarë duhet bëj? Duhet të përmbahet kujt shenjave të rrugës. Aty ku thot kthe majtas, çfarë do të bësh? Do të shkosh djathtas. Aty ku thot shko djathta, çfarë do të bësh? Do të shkosh majtas. Aty ku thot shpejtësia duhet më kaq, çfarë do të bësh? Ta kalosh, ta bësh me 0+. Aty ku thot që këtu është teren malor, kështu që ulë. Tu thot është teren të dyshez. Për ta shtyrë të kjo është teren i rëshqitëshëm e tjere e tjere, duhet të përmbash shenjave. Zotit ty ka sjell të bot, ka sjedhë në këtë bot, të ka vendosë në rum, dhe të ka përcaktu shenjat në rum. Nëse i përmbash, do të arishë më sukses. Nëse nuk i përmbash, o do të gabojshë rum, o do të pësash në një aksiden, o do të prishesh automjeti, o do të prishet automjeti dhe zotarish asgjë. E kush i përcakton këta gjera? zotë i vetë. Po është libri ko zotën e ka të regu regullat e utimit, për anë. Sa më shumë të i përmbahemi, ashë më shpetë do të arribë. Sa më pak të i përmbahemi, ashë më nga dalë dhe më me rezikë jemi në këtë rrugë e cila, përveç sinjalistikës që duhet të i përmbahesh, a dhe një problem tjetër, që është dikush që të flet gjithmonë dhe thot dgjoj, po pse s'na lloj le me burr? Flevon. Thot dikush, thot dikush rrugës, po pse s'ec më shpejt me burr? Thot dikush rrugës, po pse nuk futesh kënej, ndërkohë që ti je i qarçi, duhet të shkosh në fillan vend. Po a ja ai shumë flet se e ke shok gjithmonë e ke shok. Nuk ndahet. Çdo njeri ka një shok me veten, si quhet dreqi. E ka dhe një shok tjetër që quat me legu. Ato gjithë morë rinë të uzi me një një një tjetër dhe ti e në rrubë. Për gjithë gjohë, ato me një një një tjetër në zihen dhe ti, o do të njësh të mirën, o do të njësh të keqen. Gjdo njëri, për gjithë gjohë që bën një jetë, për gjithë hap që hedhë një jetë, ka dy inspirime. Një inspirime që të të bravo që ofë të bënë një mirë, të ndoshtë të kebo ke Dhe tjetri që thotë jo, se këtu ke gabuar. Ose një inspirim që tjetri që thotë, këtu e bën e keq, ti mund të jesh mirë. Dhe një tjetër që thotë, jo, je mirë, vazhdo. Edhe për çdo vendim që merr një joniet, nëse është i hajrit, i, i vjen një inspirim që thotë, po, je mirë, vazhdo. Dhe në njëherë vjen tjetër që thotë, jo, e ke keq, ktu do të dha çetsoj, çik po pritë vllajsherë më me kaju. Dhe për çdo të keq që do të bën një joniet, i vjen një inspirim që i thotë, vazhdo, se e mirë, është në rregull dhe i ven një një ispirin tjetë që dhëtë, mos, nga bobe, mos, mos e bëjë. E njëri ju, varet se kujti bindet. Për këta është duhet duhet t'jesht i qartë, përqëllimin të atë njetë, dhe duhet t'jesht shumë i kujdeshëm se këtë gjohë, prej shokëve që të shëqërojnë në këtë rukëtim. Duke mos haruar së është dhe një problem tjetër gjatë të tirë rukëtimi, që janë tabelat falcovë. çë do të thot. thot nalo, fank, po, të ndis sa tabela e falsë që thotë gjok. Ktu na lë, faktikisht duhet më analu. Po ti duhet të jesh aq i aftë që dallosh tabelat e vërteta nga tabelat e rreme. Ato që është prej zotit dhe ato që është prej kujt? Prej shejtan. Kuaj me një ju gjithë këtë forcë, gjithë këtë fuqi, gjithë këtë energji që të vazhdojë me sukses. Ska rrungë tjetër, lidhja ti me zotin, lidhja ti me kryuasin. A një është zotin i gjithë shkaje, e nëse i ke punët mirë me të, gjithë gjithë letësohet. E nëse i shkeput për e ti, nërmërishë, sa do që ti ishi fort, sa do që ti ishi energjik, për balë i blisit, nuk qëndroj do të ademi arinë selam. Jo më të qëndroj në njoni si puna jonë. Edhe a i pati një moment që o të ndua për i blisit. Shëndrojë Havaja, e jo më të shëndrojë mëne. E sa e sa rasta ka pas njërës të mëdhej dhe të shquar që janë të nduar prej ti jo më forësa tonë dhe kuqit tonë. Ate e ve vetë mja gjërë që është, është lidhja e fortë me Zotin, gjithë dhe që gëllarë. Dhe lidhja e fortë me Zotin do të thotë tjeshtë mjënjohës dhe të mja e do që të, të ka dhenë, do të thotë që këto të mja e që Zotit të ka dhenë, të i vendosështë, në knajësi ti dhe mos ta i drosë Zotin në përmizh krymët mija që ka dhenë dhe e tretat ti përmbahesh shenjave që a i ka përcaktuar për të kaluar me sukses nga kjo bot e përkoshme që është rrug faktikisht në botën e akiretit qa do të mendoj që ti për njëri i cili shko në autostradën tiranë durës për shemu dhe aty nisht i kacolle, ose i shpi, ose vene i qadrë me jetu. Qatëtojshme e për një njëri të tijë? Më më shi e shmi e gjë që ne mund të shpërhenim për këtë njëri qatëtojshme? I shkret i gjithna. Gjithna, i shkret, i stedrujt men që filonu. A ngrijet, qadrë, për të fletë gjumë në, në, në autostradë? Së ngrijet. A i që e ngren, të toë si nuk është në regullë, nga men. E të jetaj kësaj botërë. Kushtë me ndonë se kjo është vendi i përherëshëm është si punë ati që ka ngritë qadër në rrugën tiranë durës. Ose ka shku tek një urë ku ka leni makina vazhdimisht dhe aty ngrëni qadërë. është më rejku nga mendë të kokës. Edhe a i një që kujton se jeta e kësaj botë dhe dynjaja është stacioni i fundit për të... është si punë ati i cili kujton se në mes të rrugës më ngrëj shpi ose mund bësht një qadër për të fletë gjumë, apo për tjetuar në të. Në zotin e mëtë që na japi aqë zgjuarësi, aqë menquri, për t'i kuptuar gjërat ashtu se që jam. Në zotin që mos në hotoj me hotimet e kësaj bote. Në zotin gjel gjelaluhu që t'na boj për atyre njërëzë që i shohin gjërat për tej asaj që ato duken dhe i ledzojnë gjëtë. Së kanë një lexim që e bëjnë të gjithë njerëzit, kanë aftësi ta bëjnë të gjithë njerëzit. Po ka një lexim tjetër djerave që nuk e bëjnë vetëm së besimtarët. Allahu na ka bough këtyre njerëzve që i lexojnë djerat më thell se çi lexojnë njerëzit në përgjithësi. Allahu nuk në i fal gjunaht, Allahu nuk çroft, Allahu na bough për falëndëruesve të Zotit, të cilët janë mirënjohës ndaj Zotit për të mirat që ju ka dhënë. Allahu në pab për ato njerëzve që të mirat që u ka dhënë Zoti i përdorin për të kënaqur Zotin, jo për të hidhur Zotin. Allahu xhela xhelalul na bó për ato njerëzve cilët ecin sipas këshillave dhe porosive të Zotit dhe nuk harrojnë se jeta e kësaj bote është e përkohshme, sado që të zgjasë dhe sa ahireti, bota tjetër është e përhershme, infinit, pa limit. Edhe pse ndoshta njeriu për një kohë mund vuajë Apo mund të ketë shqetësime njëtën e kësaj bote. Zotë në falët, zotë në më shiroft. Subhanuk Allahumma abdhamdik. Shqadu anë da i ba i da. Allahus.